Минули місяці і ставало тепліше. Снігу меншує, чорними латами криється земля. Вітер хитає дерева з набряклими бруньками, а над ними літають та крячуть ворони. Одного ранку пустився теплий дощ. Під капіжем калюжі води. Зі стріхи струмочками дзюрчить вода, гомонить і творить великі чисті баньки. Сірко щільніше тиснеться до стіни – Міцніше звивається, краще втушковує свою голову під себе. На селі глибокий спокій. Собаки не брешуть, кажуть, нема. Поїли їх. Один сірко лишився. Ніхто не турбує його, не дражнить нервів гучний собачий гавкіт. Можна спокійно спати. Зате не може спокійно спати корній. Пішов до комори, Вніс гарнець висівок, це вже Марії останні, спечи якось, знаєш, може ще більше кури. прибав, прибав, чуєш, вчора зовсім добре смакувало. Е, коли б не те мале, воно ж не перетравить, то-то, ай чи видержить, а вона як, ще зводиться, Марія не могла відповісти». «Кашель западюще й мучить!» Відкашлялася. «Ще ніби зводиться. Вчора прийшла, а воно дитина моя за Лавренця, Не прийшов, каже мамо. Похитнула головою, а думаєш, кажу, прийде? Ніколи дитину не прийде. За що ж його питає? За те, що й за інших. За що й всіх? Чи ж їх там є, яке число?» Марія пекла з останнього, спала, кашляла, брала останнього коржика, ламала наполовину і йшла до надії. Та хвора, ледве зводиться. Марія приносить кусник коржика. А як воно? Спить, мамо, чуєте, як дихає. Марія стоїть над дитиною і думає. «Мреш, дитинку!» На широкім світі немає вже для тебе трошечки хліба, зовсім трошечки хліба. Дивиться у вікно. На подвір'ї дерева вбираються бруньками. Земля ще кормить їх, а закони Маркса не заборонили їм родити нове життя і нову радість. Далі видно пригірок. Чорні плями землі мають у очах, ступає полями весна. Марія йде додому. Там зустрів її корній з окривавленою сокирою, здригнулася і відступила взад. Чого злякалася? Зарубав шкапу. Треба щось їсти. Живе, ще мале. Ще дихає, якось так дивно дихає. А вона... Ет, виговорила. І задала щось давнє, махнула рукою. Кажеш... Немає надії. Що Шовото і трьох зустрів Несли на кладовисько. Вже мруть, діти мруть. Коли б хоч до зеленого дотягнути. У нас ще один сірко лишився. Шкода його. Марія не сказала нічого. Пішла до хати і лягла. Лягала кожний день І лягаючи була переконана, Що вже не встане але завжди пригадувала надію, пригадувала її маленьку Христусю і вставала знов. І як його не встанеш? Треба встати. Не можна ждати загинути живій дитині. Мертвий мусить відчути біль її і встати. Вставала, палила в печі, щось пекла чи варила, загортала у вузличок і йшла. Йшла по волі, голосно сапала, Часто зупинялася, щоб відсапнутися. Оглядалася навкруги, ніби прощалася кожний день з полями, садами, з небом. Після йшла далі. Знов та весна. Ах, коли б ще хоч раз вийти на поле, поглянути на цілу ширінь його, поглянути удалечінь і згадати минуле. Не треба й згадувати, само на думку пливе. Ні години... Ані хвилини нема, щоб чогось не згадати.